Fast vargarna som vi tänker på nu här var kanske inte sådär ulliga och mysiga det Ja, kanske inte, nej, för all del alltså Men du kan ju vara undantaget som bekräftar regeln Ja, visst, absolut att det kan vara Jag är den där snälla vargen, det är jag Den där som, som bara ser ful och hemskt ut men som egentligen har ett gott hjärta Och som bara, oh, vilken vill ju vara med mig för jag ser så hemskt ut Mm. Den som bara biter Och inte sliter av Ja, <laughs> precis Och det, jag kan inte hjälpa det för att jag bara biter av så här. oj, sorry Säger jag när jag fortfarande håller liksom ett ben i munnen jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Det är mina djurinstinkter. Jag kan inte kontrollera det. Hej på YouTube! Hur är läget idag? Jo, tack. Det är ju faktiskt himla bra, måste jag säga. Alltså, mm. vi har verkligen, verkligen gett oss ut på riktigt otrevliga märker nu. Men jag må ändå förhållandevis bra. Jo, men det är ju miljöer som är sådär kusligt mysiga. Ja, det är ju det. I alla fall för oss som gillar det lite gotiska. Ja, mm, mm. och det finns det ju väldigt gott om i den här filmen. Kanske lite för mycket på vissa ställen. Alltså. Det är... men, men överlag så ja, det är det är kusligt mysigt som du säger. Det är det mm. verkligen. Mysrys i mm. kubik i <laughs> ja, väldigt koncentrerad form Även om två timmar kanske inte är så koncentrerat som det skulle kunna vara Men, fortfarande mm. Ja, för vad är det vi har tittat på till idag? Vi har kikat närmare på Bram Stokers Dracula från 1992 Som då är regisserad och producerad av Francis Ford Coppola Mm. Och ursprungligen så baseras då det här på en roman från 1897 som är skriven av naturligtvis ingen mindre än Bram Stoker. Mm. Och det här är ju en lite annorlunda roman. Mm. Jag kan ju inte påstå att jag har läst den för att jag har inte satt mig ner och läst igenom hela. Mm. Men jag har läst utdrag ur den. Mm. Och det är en väldigt intressant skriven bok för den är ju till störst del baserad på brev mm, mm. och äh, dagboksanteckningar och liknande. Så att äh, det är karaktärerna som skriver till varandra, det är karaktärer mm. som gör egna reflektioner i sina dagböcker och journaler och allt mm. möjligt. och Det är lite annorlunda så att säga. Det är ju inte direkt en stil som är... Um, allmänt vedertagen i skönlitteratur utan... Nej, visst ja, jag såg att det var inte särskilt många som, som har skrivit sina verk på just det här viset och det får mig att bli väldigt nyfiken för jag tror att det är en ganska häftig upplevelse just att läsa och det förklarar ju också väldigt mycket av hur filmen är uppbyggd för den, den har väl sina märkligheter lite här och var en del scener är lite väl Lite väl långa tycker jag. Och en del mm. känns som att de, är, de blir lite missplacerade där de hamnar. Och jag förstår att det kanske inte har varit helt lätt för Coppola och faktiskt göra en filmatisering av en bok då som är skriven som den är, som sagt, som en brevroman. Mm. Och äh, att försöka återgå till källan så att säga. För äh, det är ju många som har gjort tolkningar av Dracula mm. långt innan den här filmen. Mm. Jag menar, ta bara Hammer Film Productions, ett eh, filmbolag som bildades 34, tror jag. Jag är inte helt säker, men de är i alla fall kända för att ha gjort väldigt mycket skräckfilm. Mm. Gotisk skräckfilm, dessutom. Och eh, har ju också skapat eh, det här lilla smäknamnet Hammer Horror. <laughs> <laughs> och jag har inte sett så många av deras produktioner. Jag har sett några, och för att vara filmer från 50- till 70-talet så är de ju oftast väldigt imponerande rent visuellt. Mm. Absolut att de är. De arbetar ju väldigt hårt med sina miljöer och ja. det syns ju också att Francis Ford Coppola har varit inspirerad av de här. För ja. man behöver inte titta på många stillbilder från de gamla filmerna för att se att det finns vissa likheter i scenuppbyggnad och liknande. Ja. Mm. Nej, det är en... Jag har inte heller sett så där överdrivet mycket filmer från dem. Men det, det lilla jag har sett, det lämnar ju verkligen helt klart ett visst intryck och ett spår, verkligen. De är, mm. de är riktigt väl gjorda Och det är som sagt imponerande med tanke på hur gamla de är också. Så har man inte hört talas om så kallade då Hammer Horror sen tidigare så bildgola på det åtminstone. Eller försök att se om det inte finns någonting på Youtube som man kan kolla in. För det är... Ja, gillar man skräck så då har man ju förmodligen redan kollat på det här sen tidigare, men, mm. men det är verkligen någonting för skräckfantaster, det är det ju definitivt. Ja, och de har ju inte bara gjort Dracula, utan där är ju Varulven mm. och Frankenstein mm. och ja, alla de här klassiska monsterna mm. finns ju mm. med i Hammer Horror-kabinettet. Mm. Mm. <laughs> ja, jo, det är ett stort kabinett som rymmer väldigt mycket där. <laughs> Men som sagt, de har ju ofta tagit sig lite större friheter, vad jag vet när det kommer till manus och tolkningar av karaktären Dracula. Francis Ford Coppola försöker ju att gå tillbaka till källan. Mm. Mm. Och källan är ju som sagt Bram Stokers roman. Mm. Och det syns ju också att man har försökt att ta det här till sig med att mycket av handlingen berättas genom brev och och dagboksanteckningar. Mm. För det görs ju också i filmen. Mm. Och väldigt snyggt inklippt måste jag ju också påpeka. Ibland blir det lite, ja okej det här blir lite för långt mm. kanske. Men idén funkar faktiskt väldigt bra. och De har hittat ett sätt att illustrera de här dagboksanteckningarna eller brevskrivandet väldigt, väldigt snyggt. Mm. Sen samtidigt så kan det vara en förklaring till varför vissa delar utav filmen eller manuset inte känns riktigt som om det klaffar med resten. Nej, visst. Det, det, det svänger verkligen åt båda hållen där. En del saker känns väldigt välsydda men andra scener är som sagt det är lite malplacerat på en del ställen och man blir lite förvirrad men... Jag kan tänka mig att det till viss del beror på att när man har baserat en del av manuset på den texten där så har det varit brevet från den karaktären eller anteckningen från hon. Och oh. de har uppfattat situationen lite olika mm. Mm. eller lagt egna värderingar eller fokuserat på vissa saker eller vissa aspekter. Mm. Och det är ju klart att då framstår det ju lite annorlunda. Och det kommer ju att synas när skådespelaren försöker gestalta någonting som svänger lite hit och dit. Mm. Mm. Vi har ju bland annat den välkända karaktären Van Helsing som vi kommer att prata mer om eh, naturligtvis när vi kommer till karaktärerna. Men där ser man mycket att det svänger beroende på olika karaktärers uppfattning av beteendet. Ja. <laughs> och um, Ja, det funkar i brev och liknande men här... Blir karaktären lite um, hoppig? Ja, väldigt inkonsekvent och sådär så här. Uh, jo, jag tror att jag reagerar nog faktiskt mest på just Van Helsing. Uh, det är en väldigt märklig karaktär, verkligen. Mm. Och samtidigt så spännande. Så jag mm. ser mm. verkligen fram emot att få prata om honom när vi kommer dit. Mm. Men han är väl det bästa exemplet på just det här att handling och karaktär inte hela tiden synkar med sig själva. Utan att mm. det svänger lite um, hit och dit. Mm. Inte på ett sätt som jag ändå tycker är filmförstörande, men kanske lite störande. Ja, det blir ju någonting konstigt där med illusionen som man ska försöka få när karaktärer inte agerar helt konsekvent hela tiden ändå. Så ja, lite spretigt är det ju på sina ställen, men fortfarande är det ju överlagen rätt fantastisk produktion, det, det får man ju verkligen säga. Jo, det är så mycket som är så rätt gjort här. Mm, mm. Både manusmässigt, både filmmässigt, karaktärsmässigt mm. och för att inte tala om visuellt. Ja, just, just, ja, vad vi ska prata om det visuella när vi kommer dit. <laughs> det finns mycket att prata om just i, i historien och karaktärerna men det finns minst lika mycket att prata om det visuella och hur man har klippt alltihopa. Det är riktigt smaskigt där. Men eh, vi börjar från början så eh, vad handlar Bram Stokers Dracula om? Jo, året är 1897 och vi befinner oss i London där den unge juristen Jonathan Harker får i uppdrag att agera ombud åt en fastighetsmäklare som nyligen har sålt ett antal egendomar till en viss greve Dracula i Transylvanien. Väl på plats i detta smått ödestigra och kusliga land tycker sig Jonathan få uppleva den ena märkligheten efter den andra, i synnerhet i det slott där greven bor och där han dessutom blir ombedd att stanna kvar en hel månad, en tid som blir allt annat än Jonathan väntat sig. Hemma i England väntar Jonathans festmö Mina Murray lika otålig som oroad över sin älskade Jonathans nuvarande situation och breven som hon får skicka hem till sig gör inte saken bättre då orden i dem känns ovissa och kalla. Som om hon inte redan hade tillräckligt mycket att oroa sig över så insjuknar dessutom hennes närmaste väninna och uppvisar ett oroväckande beteende som den lokala läkaren inte vet hur han ska behandla utan tvingas istället kalla in en specialist inom det okulta. Men så dyker plötsligt en okänd prins från Transylvanien upp som säger de märkligaste saker till Mina och gör henne alldeles yr bara av att vistas med honom. Frågan är vem prinsen är, varför Jonathan slutat höra av sig och varifrån alla märkliga minnen och tankar som snurrar i Minas huvud kommer. Ja, det ja, det är mycket i den här filmen, som sagt. Åh, oh, Josses alltså. <laughs> ja, <misrys> deluxe <laughs> ja, ja, visst. Och den, den är ju omedelbar också. Alltså, öppningen på den här filmen, vilken inledning det är, vilken känsla det finns där alltså. Jag har blivit tagen av den atmosfären som filmen har direkt, verkligen. Ja, absolut. Vi får ju en liten historik på vem Greven är och varifrån han kommer- mm. Innan vi kastas in i handlingen i England mm. med Jonathan som är på väg att åka till nu Transylvanien i Rumänien någonstans, om jag inte minns helt fel. Jajamän. Och ja, det adrenalinet pumpar ju redan där. <laughs> ja, det gör det verkligen. Och jag tycker det är så oerhört fascinerande att man kan få en karaktär som på något sätt ska, ja, symbolisera den rena önskan ärligt talat. <laughs> Ändå kan bli så oerhört sympatisk. Mm. Och det är mycket beroende på den här inledningen som gör det. Mm. Jo, men den spelar ju verkligen en jättestor roll för filmen också. Så att det är ju det är något som man måste ha med verkligen. Och det är ju bra att den inleds så också så att man ska få lite förståelse. Jo, så att man dessutom får veta vad det var som hände. För... Eh, Tänk vad sån historia blir förvanskad under 400 år. Ja, jo då. Vilket de också är vänliga med att påpeka mm. i filmen. 400 mm. år senare. Ja, visst. <laughs> Nej men som sagt, det är, ju, det är ju en väldigt spännande resa som Jonathan gör när han reser från England och är på väg till Transylvanien mm. för att slutföra den här affären. Mm. För... Um, jag vet inte om jag hade varit lika tålmodig som han är för det han ser innan han ens kommer fram. Ja, eller hur? Jag hade fått mig att vända på kuppen. Ja, jag, jag gillar verkligen hur lugn han spelar, trots hur skumt allting i Transylvanien är. Men han verkar som bara rycka på axlarna och, och inte se någonting av det vi som tittare ser. Där liksom varningslampan verkligen blinkar i huvudet och man bara går därifrån. Rött ljus, rätt ljus. Ja. Han har samma typ av förmåga som folk brukar ha i så här skräckfilmer när, oh, Det är ett mörkt hus med en skugga i fönstret och det är helt nedsläckt förutom det här lilla tända ljuset Jag undrar om jag borde gå in dit och så gör de det Ja, för det är ju så spännande Ja, precis det hade ju blivit en kort film om de inte hade gjort ja, det, så det såklart. det ändå det. Så att, ja. Tänk om Jonathan hade bara... Nej, nej, vet nej, nej, vet ni vad, tack. Nej, Jag skiter i det här. Ja, tack, men nej. Men alltså, där är ju en oerhört fantastisk scen när han har blivit avsläpp av den här kusken och vagnen som har tagit honom då nästan hela biten till slottet och han ska mm. vänta på grevens privata vagn. Mm. Och det kommer vargar och de står och ylar- och det blinkar i ögonen. Och han, han, han kan inte riktigt bry sig. Nej, ja, han har så himla underbart uttryck. Han bara, hur? Äh, lite, lite orolig kanske, men inte som en vanlig människa. Nej, inte som vi skulle ha blivit. Vi som faktiskt förstår att det här betyder inte bara saker. Och så kommer den. Vagnen. Mm. Greve Draculas vagn som är helt bäcksvart- Hästarna ger nästan inga ljud ifrån sig. Mm, mm. Och den bara glider fram som en skugga. Mm. Alltså, då hade jag stuckit. <laughs> ja, det gjorde jag aldrig. Han ser som bara lite så här, mm -hmm, peck ditt bygge. <laughs> eller någonting. Och så ja. den här kusken som sträcker sig utan att armen förlängs. Men han lyckas ändå sträcka sig och lyfta in. Ja precis. I vagnen, Alltså det är en lång hand verkligen, den är, den är kuslig alltså där och då hade ju alla hår stått upp på mig verkligen och jag hade förmodligen bara löpt, om inte svimmat på plats Men så blev jag ju skickad till greven och mm. ärligt talat hela den här vagnscenen och när de sen går i slottet jag hörde bara musiken från Castlevania. <laughs> jo, eller hur? Spelserien? Ja, gud alltså. Jag ville bara dra fram piskarna och börja piska saker. <laughs> jag tänker om det hade blivit en actionfilm av alltihopa därifrån. Liksom att det är ändå Jonathan Harker. Han hade dragit fram en piska någonstans ifrån. Kanske hade hängt en sån på själva vagnen till exempel. Och sen hade han börjat slå sig igenom slottet. <laughs> det var jättekul. Man är ju Nintendo-skadad. <laughs> ja, man är ju verkligen det. Nintendo Nintendos ega så alltså. Dessa barnomsminnen. Men som sagt var, det är ju så oerhört fantastiskt kusligt mm. men ändå spännande. Och, ja, det eskalerar ju fort med den här försäljningen. och mm. Greven får ju de här um, lokalerna i London Mm. Men jag vet inte om det någonsin etableras varför han har köpt flera stycken. Nej, det är väl bara... Han påpekade ju själv också, Jonathan. Han ställde ju som frågan, men det är ju ingenting som Greven direkt behagar svara på. Och lite otydligt är det väl som filmen igenom också, vad han egentligen ska ha de där till. Det, det ges inget så där riktigt klart svar på er, utan man får bara försöka själv och bilda sig någon form av uppfattning till varför han ska ha de här ställena. Mm. För det är ju bara ett som vi någonsin besöker ja, och det är ju det sista. Mm. Mm. Men å andra sidan, vi får ju se ett par ställen där greven är middag med en viss gäst. Så äm, det är kanske meningen att vi ska vara på något av de här andra ställena där. Men då är det väldigt otydligt ja, visat. Ja, extremt verkligen. Ja undrar just hur, hur det inte... Antar det här har egentligen översatts i boken om det just är någonting som bara har varit svårt att verkligen lyfta fram tydligt med, med filmformatet. För det händer ju väldigt snabbt också att när Jonathan reser till Transylvanien så redan där börjar ju det här dagboksförandet som man då får uppläst av sig. Vi får ju höra Jonathans tankar vad han, vad han tycker om då Transylvanien, hur resan går hur greven bemöter honom det, det spelas ju både upp för oss men samtidigt så får vi också höra det då i den här dagboksformen. Mm. Och det funkar ju snyggt, det gör det ju. Jag ska ju ärligt säga att överlag så är berättarröst en sak man ska använda mycket sparsmaket. Mm. Mm. För många regissörer eller studios använder det som ja, ett sätt att snabbt berätta vad vi måste veta. Ja. Mm. Istället för att spendera tid att faktiskt försöka visa det i filmen. Mm. Mm. Det värsta som finns är att vi får höra hur en karaktär är. Mm. Istället för att faktiskt få lära känna den och upptäcka det själva. Mm. För man känner aldrig att man får den här riktiga kopplingen med den eller något sådant. Det är ju ett sätt som nu berättarröst missbrukas. Men när det används rätt så kan det vara ja, en understrykning eller en brygga mellan två delar i filmen. Mm. Och det fungerar utmärkt här som sagt. Det är lite formen och det är lite hur långa de är som kan vara problemet. Men själva användandet av berättarröst i den här filmen är helt okej. Okay. Mm. Det är ju inte perfekt men det är bra. Ja, jag håller med dig också. Och det är ju som, som roligt också att här är det ju inte en och samma berättarröst hela tiden. Utan självklart får vi ju uppleva de här grejerna då från den karaktären som just då ska beskriva att det här hände mig eller det här hände gruppen ibland så blev det lite lustigt tyckte jag alltså det blev, det blev ett så himla plötsligt klipp att från att det händer någonting i bild och den karaktären håller på att pratar till att man klipper till att karaktären istället pratar om att det har hänt det höll på att hända just nu i den här scenen och man håller på att samla det här folket eller man håller på att göra den här handlingen och så ser man bara snabbt klipp och så har det hänt helt plötsligt och så är det i dåtid istället som personen berättar och så känns det som att jag har missat någonting lite grann mm. och det är väl som, som du säger, den här varningen att ibland så är det som liksom lite lätt hänt att man man gör man tar som en genväg där att istället för att faktiskt visa vad som händer så då kan man bara lite snabbt berätta det istället mm. uh, här förstår jag ju ändå i och med att det nu är den här brevromansformatet att det går väl som inte att göra på så många andra sätt vissa saker ska ju berättas och inte upplevas men det blir svårt att verkligen få det att kännas naturligt i, i det här sammanhanget när man har en film. Ja, alltså som sagt var, perfekt är det ju inte. Men ja. överlag bra. Problemet här skulle jag snarare säga att det är tempus. Vi ja. vet inte mm. riktigt hur mycket tid som passerar. Och helt plötsligt så, jaha, har det, har det nu gått flera dagar? Okej. Okay. Mm. Mm. Precis. Jaha. Ja, mm. ja, <laughs> <just>. <laughs> ja, det är som svårt att köpa. Ja, Precis. Men det duger. Ja. Det drar inte ner filmen alldeles för mycket. Nej, nej det gör det ju inte. För det viktiga här är ju vad vi faktiskt får se. Och mm. vi får ju trots allt se en hel del. Så mm. att vissa saker har skyndats på, det kan jag leva med. Mm. Ja, visst. Jo, den är, den är ju inte direkt händelslös, filmen. Det är den ju verkligen inte. Den är inte alltid så kristallklar i vad som händer och varför det händer. Men, men det, det är också för att det händer så mycket. Och som sagt, i då det här formatet också, hur man berättar allting. Och ändå kunde jag känna att den var lite för lång. Ja, men det är ju också för... Jag tycker verkligen att det är så himla mycket... Ja, där skulle jag nästan kunna säga att punkt, det är så himla mycket helt enkelt, men alltså, en, del, en del scener är lite för långa, så det är, där är som så himla mycket utfyllnad för de riktigt bra scenerna. En del känns som sagt bara utdragna, men andra är som helt onödiga rent av, de bara förvirrar eller komplicerar saker. Jo, jag kan väl tänka mig att de har försökt göra någon slags realistisk känsla att det är saker som händer som bara är vardagliga eller nu står vi och pratar och det här har egentligen mm. ingen betydelse mm. för historien men vi får lära känna de här karaktärerna lite mer och så vidare. Och mm. Mm. överlag tycker jag att det är någonting bra för det är ju faktiskt då vi lär känna aspekter av en karaktär som Kanske inte levereras jättebra i en action-scen. <laughs> Nej. Och vi och Fasa, om de ska försöka kompensera det med berättarröst så att säga. <laughs> så som sagt, jag gillar när det är lite um, avspända scener där vi ändå får uh, lära känna de människorna vi ska bry oss om. Mm. Mm. Men som du säger, att det blir lite långt och det blir lite för många. Mm. Och det finns många ställen där vi inte ens lär känna dem mer utan vi står bara och stampar. Ja, visst. Det sägs ungefär detsamma som redan har sagts. Mm, mm. Ja, okej, okay, vi vet... Nästa! <laughs> ja, verkligen. Jo, men ja, som jag sa i början av avsnittet, alltså det, är, det är två timmar, det är en lång berättelse och den hade definitivt kunnat vara lite mer komprimerad än jag hade den. För även om det är en bra berättelse är en intressant, och, och den är framförallt intressant berättad också så som sagt det är mycket utfyllnad ändå för det där är riktigt, riktigt bra. Mm. Den hade nog mått bra av att korta sen 10-15 minuter men... Ja. Mm. Frågan är ju bara vilka 10-15 minuter. <laughs> jo, visst. Jag tror att den hade säkert bara blivit- mera rörig i sådana fall. Alltså det är... Samtidigt så försöker de ju ändå berätta en så konsekvent historia- som möjligt utifrån vad man har. Nämligen då de här breven och dagböckerna och så vidare- anteckningar. Mm. Så om man försöker plocka ut någonting av det där- som man själv tycker är kanske lite utfyllnad- då, då, då riskerar väl istället den här röda tråden att kanske bli avklippt på några ställen. det är ju alltid risken när man släpper lös någon och ska försöka korta ner. Mm. Mm. <laughs> Även om det är regissören i fråga. <laughs> jo, till och med då kan det. <laughs> egentligen större risk då för att man blir lite hemmablind. Mm. Jo, det är det ju. Väldigt sant. Det är ju väldigt lätt att man tycker att ja, men det här är ju väldigt tydligt eller det här kommer alla att förstå ändå så klipp, klipp. Mm. Nej, det skulle ha varit kvar. Det är bara för att du är så Ja, ja, precis. Mm. Det är ju någonting man märker när man själv skriver att man måste balansera och faktiskt mm. tänka efter noga att är det här viktigt eller är det inte viktigt? Och mm. i så fall, vad är det det säger? Mm. Så det, det är en utmaning, men det kan mm. göras. Ja. <laughs> ja, nu kan du det, ja. <laughs> Mycket av den här handlingen är ju så oerhört förknippad med karaktärerna. Ja tack, jag går gärna in på dem <laughs> ja. Så vi kanske Börjar med Jonathan Som ändå mm. är den vi följer Först mm. Mm. Och Jonathan Harker är ju som sagt Var en form av jurist Som jobbar för den här mäklarfirman Som mm. har um, De här avtalen då med Greve Dracula Det ska bara skrivas under Och ses över så mm. Allt det där byråkratiska arbetet <laughs> Och um, Jonathan Harker spelas av Keanu Reeves här. Och jag menar, det är ju rätt så lustigt att vi tar två Keanu Reeves-filmer på rad. <laughs> ja, det, det råkar faktiskt bara bli en slump alltså. <laughs> ja, för jag hade faktiskt glömt att han var med i den här filmen. Mm. Och um, jag gillar ju Keanu Reeves. Jag menar, han har ju ett väldigt speciellt skådespeleri. Men <laughs> överlag tycker jag att han är... Jag menar han kan spela riktigt bra och mm, ibland mm. så är han bara underhållande. Ja, jag har väl ingenting emot att se honom, det sa jag i förra gången också. Jag är ju ändå, jag uppskattar ju som Ken Reeves ändå, sen har väl kanske det väldigt mycket med Matrix att göra där jag verkligen tycker att han, han fick en korrekt roll i den här filmen alltså jag har sett den här tidigare och jag hade glömt bort faktiskt att det var just den här där han spelar Jonathan den förvirrade människan som jag och några vänner brukar kalla honom för vi tycker att det är extremt underhållande hur han sköter sig i den här filmen vi ska inte tala riktigt om hur han till exempel försöker få till någon form av dialekt i den här filmen för det är ledsen Keanu, men det där är inte en dialekt det du försöker få på det är ju bara något läte som kommer från munnen ja. Han har bara förvridit sin normala röst lite grann Och försökt ligga på något slags sö Med, med någon sån här En liten liksom vad för? en liten uppgång och nedgång i, i rösten, i tonen Så att det ska försöka låta som att han faktiskt kommer från då England Men det är ju inte brittiska. Ja, men att göra dialekter är jättesvårt. Jo, det är det ju. Det är en väldigt speciell talang. Mm. För det är ju inte bara det att du ska kunna imitera en dialekt för då är det ju ganska stor risk att det blir lite parodi över det. Ja. Vet, som överdrivna franska dialekter till exempel. <laughs> <laughs> Och... Att göra en brittisk dialekt när man är amerikan, jag förstår, det är inte särskilt lätt. Det är så likt och ändå inte. Ja, nej. Jag hade nog svalt det lättare om de bara hade låtit honom prata engelska och så mm. sagt något i stil med att jag är Amerika ettlad så hade det kompenserats mm. direkt. Mm. Mm. Det hade varit jättesnyggt. Alltså jag, jag hade till och med reagerat mindre på det om de bara hade struntat i dialekten helt och hållet som liksom Kevin Costner i Robin Hood att han bara pratar amerikanska rakt upp och ner. Mm. Det, det hade faktiskt känts bättre för att nu är det ju en ganska konstlad röst han har verkligen. Och det blev lite stultigt och det är ju hans skådespeleri överlag här mm. också. Mm. Men jag tycker ändå om honom som Jonathan Haker, För han ska verkligen vara den här naiva jo. killen som inte har en aning om vad det är han har gett sig in i. Mm, mm. Och visst, det blir lite parodi över det. Men jag tar det med en enorm nypa salt. Jag tycker ja. bara det är roligt. Ja, det roligt är ju vad det faktiskt blir. Och jag är glad för det i alla fall. Alltså det, det kan ju ändå vara... Vi har ju sett skådespela prestationer som är under all kritik. De är så dåliga så att det är bara dåligt och ingenting annat. Mm. Och, och jag menar, den nivån ligger absolut inte Ken Reeves på. Men även om han nu är ovanligt styltig, skulle jag vilja säga. Vilket förmodligen du har också med att göra att han har inte riktigt den scenvanan ännu heller, mm. så är han, ju inte, han är ju inte direkt dålig så. Men, men han är lite underhållande. Han kan se ganska rolig ut när han i sitt uttryck ska försöka att anspela på att han är till exempel förvirrad eller rädd eller någon mm. annan typ av känsla Ofta blir det bara samma sak, samma uttryck mm. och grejen är ju den att det är hans motspelare i många av de här tidiga scenerna som ska stjäla showen ja. mm. och det gör han ja verkligen vad han gör det oj oj alltså den här filmen har ju en riktigt stor behållning i sig Ja, men vi kommer till honom alldeles strax. Ja. Mm. Vi är inte riktigt färdiga med Jonathan ännu. För en stor del av den här filmen är ju hans kärleksaffär. Mm. Och det är väl det att det snarare blir något slags triangeldrama som är fokuset för filmen. Mm. Mm. Åtminstone emotionellt. Mm. Fokuset för resten av filmen är ju... <laughs> häftiga scener och monster och grejer. Ja, <laughs> Men om vi ser till historien så är det ju det här kärleksdramat som um, är hjärtat mm. och motivationen hos flera utav karaktärerna. Och nu vet jag att vid den här tiden så var det väldigt stultiga relationer. Det skulle vara väldigt pråpbart och det skulle vara väldigt um, etikett. Jo, väldigt tyst. <laughs> Och visst, det förmedlas och där är någon slags naiv kärlek där. Mm, mm. Men jag vet inte riktigt om jag ändå köper att um, Keanu Reeves Jonathan Harker är um, kär. <laughs> mm. <laughs> Nej, han kanske inte riktigt, riktigt visar på de här känslorna som däremot då den som man faktiskt nu ska vara kär och förlovad med är Mm. För hon tycker jag verkligen sprular desto mer av kärlek. Jonathan är väl ganska så här... Ja, han verkar ta det lite med en klackspark. Det är väl tillhör väl livet helt enkelt att man ska, man ska ha sin kvinna som man så småningom omgifter sig med och så skaffar man familj. Liksom. Men ja, jag tror att han är, mer, han är ju ändå en, Han är ju någon typ av juristadvokat också, så att han har väl lite grann den personligheten bara, tror jag. Oftast brukar de ju få gestalta att de ska vara lite lite så här känslokalla ändå. Det måste man nog vara om man ska åka ta sig an de uppdragen som att vara advokat innebär. Mm, visst. Speciellt det här uppdraget. Ja, jo. Han har ju en scen där han fullständigt um, Ballar ur. Mm. Och vrålar och skriker och har sig. Och det, alltså jag, jag, vet att det ska vara hjärtskärande och obehagligt särskilt det han ser. Men ja, ja. det händer lite så här. Jo. Underhållande var ordet, ja. Ja, visst. Jonathan Underhållande och Ken Reeves gör det väldigt underhållande också. så att... mm. Omedvetet kanske. Ja, man ska omedvetet, porteka. ja. Visst. <laughs> ja. Men vi går över till en av de absolut största stjärnorna på den här himlen. Mm, mm. Och det är ju naturligtvis... Count Dracula. <laughs> Den mest drakuliga Dracula jag har sett. Jag. <laughs> en en en riktigt Dracula tycker jag. Ja, alltså jag vill ju direkt understryka att det finns ju en bild av hur Dracula ska se ut i populärkultur och då har mm. han ju en svart sån slängkappa med mm. rött siden inuti och mm. han är svartklädd och oftast väldigt Välkammad med ett mm. litet skägg. och ja. <laughs> och det kommer väl säkert kanske lite av Hammerfilmerna. För jag vill minnas att det är faktiskt så som Dracula porträtteras där. Mm, det är det. Och så är det en bild som sen har spridit sig. Och den har ju gått till att bli en stereotyp. Mm. Och lite tråkig. Mm. Att jag har okej, okay, här kommer en, en klassisk Dracula men här valde man ju att försöka göra någonting lite nyare mm. och det är jag jättetacksam för mm. sen kan man ju tycka att Dracula när han dyker upp och träffar Jonathan Harker här att han är lite skum och mm. lite för mycket men samtidigt, han ska ju spela någon som är väldigt excentrisk för det mm. måste man väl kalla honom ja, gjorde. <laughs> Och som är klädd i någonting som jag i alla fall väljer att tolka som någon slags nationalklädsel, att det är den här typen av kläder som då adelsmän eller liknande bär mm. Mm. i de här kretsarna, eller har burit åtminstone. Jag menar, att titta på våra egna folk direkt och sådant. De ser rätt så lustiga ut egentligen. Ja, visst. Och speciellt för andra personer än just oss också. tror jag att vi inte är kloka. Så att jag har aldrig reagerat på hans utseende där. Jag menar, jag kan tycka frisyren är lite väl udda, men inte alls alltså sminkning och klädnall eller någonting, utan jag, jag köper det. Här är någon som ska se ut som att han är Väldigt gammal. Ja, för det är ju det också. Det har ju ändå gått 400 år och eftersom han nu sitter där ganska inspärrad dessutom så... Tiden står väl stilla lite grann runt om honom så att han, han fortsätter väl att ha sina seder och sitt sätt att klä sig och se ut. Han, han ska ju ändå vara en greve. Mm. Sen har han ju förmågan att kunna se yngre och starkare ut, men... Mm, mm. Det beror väl en hel del på hans sinnesstämning och hans styrkenivå. Ja, visst. För vi ser ju att han är ute och jagar och han kommer ju med byte till... Ja, han har ju ett par um, vampyrinnor där som är väldigt <laughs> sensuella och mm, mm. väldigt hungriga som han kommer och matar. Och um, det är ju det som... <laughs> Jonathan Haker tycker det är så fruktansvärt att det blir komiskt <laughs> Ja, när han skriker som man gör Och det är det Han äm, har ett spädbarn som han ger till de här ä, tre vampyrinnorna så mm. att jag hade nog skrikit utav fasa och ilska där mm, också men mm. Förhoppningsvis inte lika komiskt <laughs> Lite mer äkta liksom. Men så han är ju inte handlingslös Han... Äh terroriserar ju verkligen orten om vi säger ja, så. Men det är ju först när han kommer till en livfullare plats som även han livas upp mm. väldigt, mm. väldigt mycket. Mm. Och det gestaltas ju jättefint av Gary Oldman här. Ja, oavsett vilken Dracula han faktiskt gör, väl den gamla som den lite yngre, starkare, så gör ju Gary Oldman en Alltså han gör en insats som jag inte riktigt vet vad jag ska kalla egentligen. Jag tycker att han är strålande som Dracula verkligen. Han gör, mm. han gör en fantastisk inlevelse. Det, det ska man då verkligen säga. Mm. Och gestaltar som hela karaktären och det här obehaget så fruktansvärt bra. Och samtidigt också hur mäktig han ska vara. Liksom styrkan han verkligen har. Mm. Han, han är både ett monster... Men också någon form av liksom lite gentleman. Jag, jag kan som se ändå sorgen i hans ögon då när man får veta vad han faktiskt har för bakgrundshistoria också. Varför han har blivit den han är. Jo, det där är ju tillfällen där han hade kunnat agera efter impuls. Mm. Men han gör det inte därför att det är ändå någon slags mänsklighet kvar i honom som håller honom lite tillbaka. Mm. Och... Um, det tycker jag att Oldman Man porträtterar jättesnyggt. Mm. Du känner styrkan i den här kroppen så att säga. Du ser att han är en väldigt mäktig varelse. Men du ser också att det finns något mjukt och vänligt drängt mm. under all den här onskan. Ja, ja. Och även om det hör till det visuella så måste vi ju ta upp det här. Och det är ju hans sminkning. Mm. För vi ser honom i så många skepnader under den här filmen. Det är ju inte bara då den gamle mannen och den unge mannen. Utan vi ser honom som någon slags fladdermusvarelse. Vi ser honom som någon slags ja, nästan varulvsaktig varelse. Ja, ja. Och med mera, med mera. Jo, han, han kan ju konsten att se ganska stygg ut emellanåt. Verkligen. Han, han är verkligen en sån här... Han är ju verkligen en Dracula, alltså, han är ju ett monster på riktigt. Och då är det riktigt otrevligt alltså. Herre jösses, vilken bra sminkning det är på honom. Och han, hans sätt att gestalta även då också är ju verkligen ja, på topp alltså. Jo men inlevelseförmågan är ju helt fantastisk. Mm. Alltså du tror ju inte för en sekund att han inte är Dracula. Mm. Att han sedan väljer att göra någonting si eller att han gör någonting så då tar man det snarare som att okej, okay, han har en plan. Mm. Han har någonting i åtanke som inte vi ser ännu eller han vet någonting. Det är inte så att man tror att, oh, nu tvekar han. Nu blev det, det si eller så. Nej. Det är nog det absolut mest gedigna skådespeleriet i hela den här filmen. Mm. Mm. Och här är ändå starka skådespelare i den här filmen så ja. är mycket högt betyg. Ja, oh ja, det är det verkligen. Det, det finns definitivt fler stjärnskott på den här himlen, det gör det. Jo, men Gary Oldman ska verkligen ha elogen för att ha ähm, varit loket i den här filmen, så att säga. Och drivit det här tåget. Definitivt. Han, äh, han vet verkligen hur man gör en roll, verkligen sätter sig in i den och tar det på allvar. Det, det gör han definitivt. Det... Mycket av den stora, stora behållningen i filmen tycker jag det är, det är kul att se en Dracula som, som han gör. Och um, han säger ju också ut att ha haft väldigt roligt när han har spelat rollen. Ja, oh, ja. ja det skulle jag också ha haft, helt klart. <laughs> han har ju definitivt fått flexa sina skådespelare muskler här. mm. mm. Dracula har ju ändå en, en viss anledning till varför han är som han är. Vi har ju nämnt den här inledningen också som är väldigt viktig för filmen och som är väldigt bra att man faktiskt har tagit sig tiden och verkligen visualisera också. För vi får ju då följa den här greven redan för 400 år sedan just i inledningsvis när han får vara med om en väldigt, väldigt tragisk händelse som verkligen ska skaka om hela hans tro egentligen på vem man är och vem man tillber och sådär. Och det är ju på det viset han blir det här monster Dracula också. Mm. Och även det görs ju faktiskt väldigt snyggt också. Så det är som sagt, man, man sympatiserar verkligen med den här, den här unga mannen. Som inte är Dracula utan han faktiskt visar sina mer mänskliga drag. Ja, för att äh, det som händer honom där är ju vad som verkligen får honom att ta en äh, vägen han går, mm, mm. det är ju att han verkligen förlorar all tro på Gud, och det gör ju att vi kan, trots att han är ett monster sedan dess mm. ändå sympatisera att det finns någonting där mm. och förhoppningsvis så ska filmen eh, leda till någon slags förlösande situation där eh, saker kanske löser sig till det bästa för allt och alla mm. Men um, hur det blir- det tänker jag inte ta upp för- uh, det är ett spoila filmen. <laughs> det är en en spoila igen lite grann. Och så där, ja. <laughs> Men det är en oerhört komplex karaktär- och vi skulle kunna sitta ett helt program- och bara diskutera honom. Ja. Så att uh, vi sätter punkt här- och lämnar en del för uh, våra lyssnare- att upptäcka själva. Mm. Mm. En karaktär som binder samman- både Jonathan Harker och just Dracula- det är ju Jonathans kärleksintresse som också ska bli grevens kärleksintresse lite grann. Alltså mm. Nämligen då Mina Murray som hon heter. Och här har vi ju den tyska flickan så att mm. säga. Mm. Hon har ju en väninna som representerar en helt annan typ av flicka. <laughs> Verkligen, ja. <laughs> Men här har vi någon som försöker vara väldigt kärvänlig, väldigt... Öppen, väldigt godmodig och stark mm. och mm. uppmuntrande för alla i sin omgivning. Hon vill ju som vara en god hustru redan nu. <laughs> ja, innan hon ens är gift. <laughs> <laughs> ja. <laughs> och hon är ju lite sockersöt kanske. Mm. Mm. Men som balans i filmen så känns det helt rätt för att Dracula kommer ju att fokusera en hel del intresse på henne. Mm. Och då är det just hennes vacklande känslor. Att kommer hon att bibehålla sitt lite kyska, väldigt noggranna, väldigt fina och artiga sätt. Eller kommer mm. hon att hänfalla till det mörka. Mm. För all del, ju mer du är på ena sidan desto intressantare blir om du hamnar på andra sidan. <laughs> Men... Ehm... Ja, Winona Rider gör ju här ett väldigt bra jobb men eh, karaktären i sig är kanske inte jätteintressant. Nej, det är hon väl inte så där, egentligen. Det som du säger, hon är ganska sockersöt och hon är väldigt naiv och hon är ju väldigt väldigt proper av sig och sådär. Så att hon är väl kanske inte jätterolig egentligen på det viset. Sen spelas hon väl ändå bra, det gör hon Jag Winona Ryder och jag, jag köper som den porträtteringen hon gör av den här karaktären men är kanske inte den absolut roligaste. Nu, nu växer hon väl kanske lite grann som alltså hon får ju som liksom en annan roll längre fram i filmen ändå och då blir det väl lite intressantare också men till en början så är hon ju ändå ganska ganska stel av sig och lite småtråkig. Mm. Jag får att i allhetens namn är hon inte lite av en trofé som två män försöker vinna. Ja, det är hon. Inte lika mycket som hennes väninna, men, men fortfarande. Ja, men det är det som är det lite tråkiga. Att hon till stor del av den här historien är någon som försöker övervinnas av två motståndare, så att säga. Mm. Vi har då Jonathan som ska då representera det, det goda valet. Ja. Och som faktiskt ägnar väldigt lite tid att försöka övertala henne, ärligt talat. Ja, men ja, som sagt, han verkar ju inte vara kär, det har jag ju konstaterat det är nu mer praktisk lösning ja, mm. och så har vi Dracula som spenderar väldigt mycket tid med att försöka vinna över henne att mm. vara charmig och mm. spännande och romantisk mm. och Lite kuslig också. <laughs> jo, men, men nej, han har ju ändå väldigt starka känslor för henne. Jag vet ju vem jag skulle välja om jag var Villona Ryder eller, eller Mina Murray i det där fallet. Så du att vill bli bunden i mörkret alltså? Lite grann, alltså ändå. Jag menar, han, han visar ju ändå verkligen vad han känner för henne också. Han skulle ju verkligen göra vad som helst för henne. Man ser det ju på honom verkligen. Jonathan, han ser bara ut som ett stolpskott verkligen. Han är så stela <laughs> <hör> <Va>? <hör> ja. <hör> ja. <hör> ja Men som sagt var att jag, jag är lite tveksam Till just den här troférollen mm. Men mm. nu är det ju ändå Ett viktorianskt England som mm. vi ser Precis Så att det är ju en mentalitet som fanns Och accepterades mm. av ja, De flesta män och kvinnor mm. Mm. Men ändå Som sagt, det är någonting där som kärvar lite för mig Men ähm, det är mer att jag inte gillar när någon bara är ett våp och någon annan är den handlingskraftiga. <laughs> ja, alltså hon ska ju vara någon form av rak motsats till sin veninna som sagt. Så att, eh, jag tror det är lite det de spelar på också. Hon ska vara den här typiska viktorianska damen som är väldigt godtrogen och som är väldigt kyssk av sig och som... Verkligen inte gör mycket väsen för sig och sådär, och som verkligen helhjärtat liksom ska älska sin man och så vidare. Mm. Och ja, lite tråkigt, och lite så här: ja, går kanske inte riktigt igen god med vad man tycker själv, men det, det är ju den här tiden också. Vi, vi skulle ju ändå vara där på sent 1800-tal också, så. Mm. Det är väl bara den rollen som hon har fått. Mm. Och spelar jättebra, som sagt. Mm. Jag köper Winona Riders prestation här. Mm. Men du påpekade hennes väninna. Ja, precis. Jag tycker att vi nämner henne. <laughs> För det är mycket lättare då. <laughs> Lucy, som är... Um... Ja, törs jag säga lite av en slampa, ärligt talat. Lösaktig skulle jag definitivt säga. Det ja, beror på man kan säga att hon bara vet vad hon har för styrkor och vad vi män har för svagheter. Man skulle kunna säga det så också, men alltså... Ja, som sagt, lite lösaktig ändå. Hon är ju inte sen på att försöka skärma till sig allt möjligt från alla möjliga män. Jo, men det är en relevant skillnad med att kunna använda sin kvinnliga färgring att charma och förföra. Och där är suggestiva förslag. <laughs> <laughs> jo. För hon hade ju kunnat bara driva omkring och säga saker som att ja, men en sån ståtlig kar som du vet väl allt en kvinna vill ha. Mm. Alltså mm. Jo. att det är lite mer tvetydigt mm. eller man levererar det lite bakvägen och mm. så vidare. Mm. Lucy levererade rakt upp och ner ja, Och det är och nu, hon verkligen så här Går fram och typ gnider sig mot folk ja. Och bara hej vad trevligt att se dig Har du saknat mig Ja, Hallå älskling Ja, ja visst kallar verkligen alla för älskling också Det går ju bara tre sekunder från att de hoppar Till en man till en annan man Och jag förstår inte riktigt hur de kan falla För en sån tjej alltså man borde som liksom se igenom det där. Men samtidigt, det här ska väl som sagt vara, vara någonting väldigt ovanligt för um, slutet på 1800-talet. Jo. Mm. Att uh, alla kvinnor tilläts inte att bete sig sådär. Och de som av någon anledning, de kanske var av lite högre börd så att säga. Vi, vi får aldrig riktigt veta vad vare sig um, Mina eller Lucys sociala status är. Nej, visst. Men de håller till på ställen som är väldigt överdådiga. Så att jag mm. Mm. tror ju inte att de är bönder om vi säger så. <laughs> verkligen inte någon, någon form av pödel. Nej. Det, det är det ju inte. utan Det ser man ju verkligen på som sagt de platser de vistas i, de byggnader de vistas i och områden, marker och så även då vad de har klätt sig i också. Så att... Nu ska ju visserligen mina vara skolfröken om jag inte minns helt fel. De nämner någonting sådant. Men mm. hon som sagt bor ändå väldigt flott. Så att um, jag tror ju inte att hon är av ett lägre stånd om vi säger så. Nej, hon har nog föräldrar som verkligen vet sin plats så att säga. Och om Lucy har detsamma så... Då är det ju inte direkt någon som kan gå och slå på fingrarna. Nej. Mm. Och... Vi vet ju hur en hel del killar är att är där en tjej som flörtar väldigt mycket Och ja, som eh, spelar på sin kvinnlighet så mm. Mm. lockar det mm. på gott och på ont <laughs> <Jo>. <laughs> Så eh, hon är säkert jättespännande för att vara liksom, 1890 någon gång <laughs> ja, ja det är där hon ju definitivt har varit när hon är som hon är som sagt väldigt öppen av sig och så men jag har sett för många sådana här kostymdraman från samma tid tidigare <laughs> ja. där sådant beteende inte hade accepterats mm, nej. alls nej. <laughs> så det är nog en väldigt frispråkig tolkning mm. från Francis Ford Coppola här att, mm. jo hon var lite lösaktig <laughs> Var är löst i 1992? Ja. ja. vi placerade 1890. Ja. Oh, kan skilja sig väldigt mycket där. Lucy är väldigt mycket, om vi säger så. Ja, det är hon verkligen. Hon, hon, hon spelas ju bra också av här Sadie Frost som då ska vara Lucy. Jag, jag, jag går ju verkligen på henne så alltså, nu skulle jag kunna bli förförd också Som hon håller på och struttar omkring Och ha sig Men ändå Men ändå ja <laughs> Nej, men Det är en, det är en uh, lite rolig karaktär Och det ska väl vara kontrasten som sagt Jag antar att det är just det här uh, Mina och Lucy de ska vara så pass olika Och ändå är de så himla himla goda vänner också mm. Tycker väldigt mycket om varandra Ja Mm. För där är ju en hel del dialog mellan de två där mm. Mm. de uppmuntrar varandra och ändå försöker lyfta upp varandra. Och ändå är de så olika som sagt. Och det, mm. det gillar jag. Alltså, man behöver inte bara umgås med sådana som är exakta kopior på sig själv. Mm. Tvärtom, det är oftast mycket intressanta att umgås med de som är lite annorlunda. Ja, Mina ska nog tycka att det är lite intressant ändå samtidigt som man, man ser ju på henne att hon tycker att Men Lucy, sådär kan det inte vara, du kan inte göra sådär, du kan inte säga sådär, du får inte tänka så där Men det är ju spännande ändå, det får man ju mm. säga. Jag måste ju skjuta in här att jag tycker det är vansinnigt underhållande när... De sitter och bläddrar i tusen och en natt. Med de här kammarsuttra-illustrationerna. Och de sitter och tittar och mina och grimaserar och Lucy är väldigt uppspel. Ja, visst. vände vänder boken fel väg och bara, vad är det här? Och jag förstår ju dem, speciellt den tiden som sagt. Här det är en rolig scen. Det är lite små gulligt faktiskt. Ja, för det på något sätt illustrerar den här lite pryda, väldigt kyska tiden som du ska föreställa att mm. eh, sexuella var någonting som var väldigt Hysch, hysch det mm. var minst ingenting man pratade om och mm. det gick bara ett giftpar ja, knappt då <laughs> och ändå, där finns ju en nyfikenhet de är nyfikna på att ta reda på och Mina kan inte låta bli att titta fast fastän hon sitter och säger att det är lite äckligt <laughs> ja, ja <laughs> Det är något fint där och De har mm. faktiskt fångat en essens där som jag gillar mm. Men hur gulligt och oskyldigt det där än är Så Lucy kommer ju som att ändå råka ut för någonting Som jag berättade där i, i handlingen När jag beskrev vad som faktiskt händer i England Så mm. det är dock någonting som inte vi vill gå in på allt för mycket Eftersom det, det driver verkligen berättelsen väldigt mycket framåt I handlingen och sådär Men eh, bortsett från att vara den här vilda lilla tjejen som hon är så går inte allting riktigt som hon vill av just den anledningen och som sagt Sadie Frost som spelar Lucy gör ju också en väldigt tillfredsställande hållprestation mm. mm. här Absolut. även om jag kan tycka karaktären blir lite påfrestande <laughs> <laughs> och Lucys kärleksintressen eller vad vi nu ska kalla dem för men intressen är mm. de ju definitivt i alla fall för henne vi har ju tre stycken herrar här, väldigt ståtliga sådana som hon hela tiden svansar runt och som inte kan låta bli och nästan ja, stirra sig helt blinda på henne varje gång hon kommer in i ett rum eller säger hej eller vad hon än gör för någonting. Vi har till den början då Dr. Jack Seward som är läkare och lite grann av en privatläkare verkar som för de här familjerna som jag har fattat det. Mm. Sen har vi även Lord Arthur Holmwood som verkar vara väldigt högt uppsatt med tanke på vad han har för namn <laughs> som den lord han är. Och så har vi då den häftige Quincy P. Morris också. Texaren? Ja. Han ser ut som en äventyrare verkligen. Det är en blandning ja. mellan typ Texas Ranger och Lucky Luke där. <laughs> men där är ju något slags utbyte där att folk reser mellan England och USA så att mm, mm. Eh, han är ju någon som är på besök mm. och har blivit inbjuden hos Lord Arthur Hornwood som långväga gästat. Åh mm. oh, ja, men då får du komma på besök här. Mm. Och blir ju ett av de här kärleksintressena- för Lucy. Är Det är otroligt att de verkar hålla sig- på så god fot med varandra. För de är ju som ändå så där kompis-kompis- kompis, som det ser ut. Mm. Men som hon håller på och flörtar med alla. Och verkligen så här, från en sekund till en annan- så sitter hon i helt annat knä. Så är jag mycket imponerad av de här- gentlemännen. Att de kan vara så gentlemännamässiga som de är. Och inte bara dra av sig en handske- och daska in i ansiktet på någon och säga- äh, du duell! <laughs> Men du, du vet att det är status i att kunna bibehålla masken. Ja, det är sant. Det är det ju faktiskt. Och jag menar, vissa av dem så måste väl ändå behålla masken mer än andra. Vi har ju ändå en lord till exempel att göra med här. Och jag menar, hur skulle det se ut om läkaren liksom tappade ansiktet så att säga? Mm. Men ärligt talat, utav de här tre... Så är det ju egentligen bara doktorn som har en riktig karaktär. Ja, det är det ju. Det är bara han som faktiskt har någonting att göra och säga till om i den här handlingen. just. Alltså, de andra är ju mera av just kärleksintressen. Och de ska vara väldigt olika från varandra. För det är de ju verkligen. Vi har den här läkaren, vi har den här lorden och vi har den här äventyrliga Texas Ranger. Alltså, de, det är väl bara det som ska vara grejen. Sen, sen gör de inte så mycket egentligen. De blev ju också involverade i jakten på Dracula senare. Jo, det, det, det tar ju ett tag men så småningom så på något mirakulöst sätt blir de ju övertalade till både det ena och det andra vi, vi kommer in på när vi väl pratar om den karaktären som faktiskt lyckas övertala dem till både det ena och det andra också. Jag skulle ju dock vilja påstå att det är deras koppling till Lucy som gör att de är motiverade. Jo, självklart. Alla är ju förtjusta i henne, det är de ju. Så mm. för kärlek gör man ju det mesta. Sen har vi ju en karaktär som motiverar dem, som sagt. Men mm. vi är inte framme vid honom riktigt än. <laughs> vi får ta en titt på de här tre herrarna först. Men, som sagt, doktorn är ju den som är mest karaktär. Ja, visst. De två andra, Lorden och ja, Cowboyen. De är ju typer på sig själva. Mm. Mm. Jag menar, Lorden är en väldigt lordig lord. <laughs> ja. Det är mycket näsa upp och uh, lillfingret uppe när man dricker te och... Mm. Oh, och I say! Och... Ja, han ska ju vara den här riktiga, riktiga alsmannen. verkligen, ända ut i fingerspetsarna. Och det ser man ju verkligen också i, i, i båda hans kläder, men också hans hållning. Jo, det är väldigt rakryggat och um, <laughs> jag har min sann makt. Mm. Ha -ha -ha. Tvin tvinna mustaschen Ja Ja det är för litet mustasch Tvinnande överlag i den här filmen Med tanke på de mustascher som, som man ändå får se Att de här männen har Ja, Dessa gentlemanen Ja men Dr. Jack han är ju han är ju lite av en, nu har det på att kalla honom för en kuf, det, det vill jag verkligen inte mena. Men han, han har ju vissa som affärer på sidan om sitt läkarskap. Han kanske är lite så här, det är lite tvivelaktigt vad han sysslar med tycker jag. Lite tveksamt vad han egentligen har studerat utöver vanlig medicin. Är ja, du menar det faktumet att han jobbar på det lokala dårhuset? Ja, <laughs> och vad som för sig går där. Alltså jag tyckte det var väldigt intressant och vi diskuterade det här hemma. att eh, Vi har alltså en kille som är alltså, familjeläkare som mm. går hem till folk och mm. behandlar och så vidare- eller så gör han inte det utan att det är bara någonting han gör för att det här är en familj han är bekant med. Ja, det kan det också vara. Man vet faktiskt inte. Jag fick intrycket av att han på något sätt är en läkare mm. som ändå besöker de lite finare familjerna. Mm. Men, men sen är det ett ganska stort steg att han skulle vara överläkaren på det lokala dårhuset. Ja, liksom. Eller hur? <laughs> Väldigt mycket. Ja, alltså ärligt talat det är inte samma sorts medicinstudier till de två yrkena nej det är inte de har nog en hel del gemensamt men i ärlighetens namn om jag hade pluggat till att bli öron, halsläkare så tror inte jag att jag hade varit särskilt duktig på att behandla fötter och, och det är lite så det känns jo det är lite lite lustigt ändå och lite roligt samtidigt också att jag får ju som den uppfattningen att han, att han är lite så här, lite smågalen själv ändå. Tror på vissa roliga saker och sådär. Så mm. eh, och drar, så säger han också. Ja, visst, trots allt. Så, det, är, det är som att den där Karn, han litar jag inte riktigt riktigt på ändå. Att, att han har alla hemma, att han vet vad han gör och att han är en, en läkare som jag skulle anförtro mitt liv till och liksom min familj låter honom komma hem. Han är ju väldigt förtjust i nålar Och mm. han sticker ju sig själv Och så fort någon mår lite dåligt Så hivar han fram liksom sprutan Och börjar att fylla den med jo. någonting Innan han ens har hört hela hela historien Ja visst vad som ska behandlas Det här behövs det en nål till Och ja de börjar ju göra så här blodtransfusioner också Och det är han ju väldigt snabb med att organisera Visst Jo det är också Ja, det är rätt fascinerande att se också, för den här tiden, det kan ju vara det också, han är ju bara, han, han är väl lite fascinerad bara över själva teknologin också, och de, de upptäckter och genombrott som börjar göras kanske rent medicinskt, mm. så det är, väl, det är väl en viss fascination där, han är väl väldigt excentrisk av sig han också. På tal om blodtransfusionen, även om det inte är han som har idén i filmen, men han är ju väldigt snabb med att, oh ja, det här måste vi göra, mm. Det är ju någonting som man ska ta det väldigt vanligt med. Mm. För jag vet inte hur inläst du är på nu blod och hur blod fungerar. Men vi pluggade det lite på um, biologin. Mm. Och um, det finns en anledning att vi är så extremt noga med blodtyper. Om man har A eller B eller AB eller O. Ja. Och så finns det ju subgenres, det är liksom A minus, B minus. Mm. Mm. Därför att om du ger blod av fel typ till en patient- så kan det få ganska digra konsekvenser Jo, det, det vet jag också om, alltså nu minns inte jag så mycket av vad man läste om på biologin men som sagt, det finns ju en anledning till varför det är väldigt väldigt viktigt att man ska vara kompatibel så att säga, när man ger blod till någon, det är ju inte bara att blanda rakt upp och ner och, och göra mm. som de gör här i filmen, bara ah, fort lägg ner här, en, mm. vi stoppar in det här röret i dig och så pumpar, pumpar, pumpar och så det här röret in i henne och så pumpar vi lite till Alltså jag är ju helt Övertygad om att tekniken funkar. Den är ju mm. Mm. extremt Absolut. primitiv i mm. jämfört med vad vi har idag. Mm. Men som sagt, var, det är inte bara att kavla upp armen på vem som helst <laughs> och koppla ihop det för um, ja. det kan gå väldigt fel. <laughs> det kan gå mycket fel, ja, så att um, jag misstänker att folk coolade bara för att man gjorde sådana saker ja. och inte riktigt hade koll på vad det var man pumpade i. Nej, förmodligen. Alltså, innan man ens kom på det där på den tiden, för nu, nu säger han ju det själv också, de här doktorna. Det är ju inte Jack som har idén om att göra den här blodöverföringen, utan det är någon annan som, som kläcker det. Och då säger han ju att, va? Har du, har du lyckats komma fram till hur man ska göra? Har du liksom perfected it som man uttrycker det? Mm. Och jag tänkte det att, jag undrar hur många gånger man ska ha försökt och försökt och tycka att, vad konstigt, det funkar så bra förra gången. Varför funkar det inte alls den här gången innan man verkligen kunde se sådana detaljer att man kunde skilja på blod så att säga. Men alltså det är ju så mycket i läkarvetenskapen idag som vi tycker är ganska självklart. Ja, Jag menar, det är det. Bara faktumet att du ska kanske tvätta händerna innan du går in och gör någonting på någon. Tycker <laughs> ja. vi är ganska självklart. Det tyckte man ju inte då. Nej, liksom sprita av saker innan man använder dem och så vidare. <laughs> tvätta av innan man... Trycker in en spruta i en arm och tvättar av armarna och sådär. Mm. Och sen det är ju en ganska extrem grej som händer nu också. Just den här scenen, anledningen till varför man gör den här blodöverföringen, det, det finns ju en anledning. Liksom, patienten är ju ändå på väg att verkligen, att helt enkelt dö. Alltså det finns ju som, inte så mycket att tänka på eller fundera ut. Utan det är ju verkligen bara att hoppas på det bästa och chansa. Mm. Så det, det är väl lite därför också som det bara sker i stundens hetta. Åh, oh, absolut. Och som sagt, det var ju ungefär så här det såg ut på den här tiden. Så att ja, eh, jag klandrar ju ingen. Men, men i och med att vi pratar om en läkare så var det ju viktigt att ta upp det här. Där, för att det är ju någonting mm. som har ändrats mm. radikalt sedan dess. Mm. Mm. Det är det ju verkligen. Tack och lov för att verkligen se. Så går ju faktiskt vetenskapen och sådär framåt inom medicin. Men att jag också tycker att Jack Seward är lite av en klåpare, det får jag väl hålla med om. för ja. Bara det att han vill ge herrberget till Mina mm. och ta med henne till dårhuset, till hans lilla lägenhet där, ja. tyckte jag var lite skumt. Ja, Jo, men han verkar ju ha vissa intressen verkligen och kanske inte är... Helt sådär, han har inte alla Alla hemma, han är lite för fascinerad Av vissa saker för sitt eget bästa Skulle jag säga Välkommen hem till mig, här kan du vara trygg Och ja, ignorera bara skriken Från de galna ja, där de, ja. de brukar lugna ner sig lite senare Om du snäll och slår dig ner i den där stolen Så ska jag spänna fast dig Så du inte ramlar Medan ja. vi äter maten Ja, oh, nej Nej, det är Jack Seward spelas ju av Richard E. Grant här. Mm. Och gör väl också en, en bra roll ändå. Mm, det är bara en konstig roll. Ja, en väldigt konstig roll. Men det är ju det. Han spelar konstigt på det övertygande sättet tycker jag. Men mm. han har en väldigt märklig roll. Och frågan är om det är bara någonting i översättningen här från den här boken. Kanske var svårt att liksom, uppfatta riktigt vem Jack Seward är. Det, det vet man ju som inte. men menar nu när det ändå är en brevroman så... Det kanske bara var svårt att pussla ihop en faktisk roll som man kunde gestalta. Och speciellt när den ändå nu har en viss påverkan på historien och sådär också. Ja, för det är ju genom honom vi får vår sista karaktär. Eftersom mm. att det är Jacks mentor och lärare. Ja, visst. Men ja, jag håller med. Richard E. Grant gör ett bra jobb med vad han har. Mm. Rollen är lite si Mm. Lord Arthur Holmwood spelas ut av Carrie Elves Och ja, som sagt där är inte så mycket att prata om Det är Nej. så överstereotyp Lord Det mm. bara kan bli mm. Och det samma gäller med um, Quincy P. Morris som spelas av um, Billy Campbell mm. Det är också en väldigt Stereotyp amerikan Från mm. den här tiden mm. En riktig Texas Ranger som sagt jag satt bara och väntade på att han skulle dra fram sin cheeseburger och, och McDonalds-påsen. Liksom. Ja, visst. Jag är mest besviken över att jag inte fick se någon revolver. Jag fick se en riktigt stor kniv men, och för all del, det, det känns väl helt rätt också men jag ville att han skulle ha en revolver också. Han har ju ett gevär vid något tillfälle. Men, um... Ja, men just det. Där sa du någonting. Ja, förresten, han kanske har revolver där mot slutet också. Det, det skjuts så mycket så att jag är inte är säker på vem som drar vilket vapen. Och det går väldigt fort. Ja, det gör det också. Vi, vi kommer väl lite till det snart när vi tar det visuella och klippningen. Men, mm. eh, men först har vi fortfarande intressanta karaktärer kvar att prata om. Ja, en åtminstone. En åtminstone, ja. <laughs> Och det är den näst starkaste stjärnan på den här natthimlen. Ja, det är det. Det är ju naturligtvis Professor Abraham Van Helsing. Och det är så himla häftigt att ha Van Helsing med i filmen tycker jag. Alltså jag är jätte det är jättedåligt påläst ska jag erkänna om Van Helsing överlag. Vem man är, vem som först uppfann honom, är han en del av hela den här drakla påhittet så att säga. Eller myten kanske jag skulle säga. Eller föddes han från någonting annat. Jag är jättedåligt påläst när det gäller Van Helsing men jag tycker att han är en skitcool karaktär oavsett vad. Det, han jagar ju trots allt odöda så bara det är ju mm. ganska häftigt. Jag är ganska övertygad om, men man får ta den här övertygelsen med en nypa salt, för det är vad jag har skapat ihop under årens lopp. Mm. Jag tror det är härifrån, Van Helsing, alltså här kommer. Mm. Mm. För om du studerar karaktären noga i den här filmen, mm. som sagt, jag har bara läst strödelar av boken och jag har inte sett honom där ännu, så jag får kanske sätta mig ner och läsa den ordentligt. <laughs> Men du noterar ju här att han är ju en, en forskare som är intresserad ja, av medicin och filosofi mm. och en hel del annat. Och själva det odöda är lite av en hobby. Mm. Han har väldigt mycket intresse för udda sjukdomar och intresse för det okulta också. Mm. Så att um, mm. det är inte det han bara sysslar med. Och det är väl det som gör att jag tror att det här är en något mer riktig van Helsing nära originalet. Ja. För Van Helsing som man känner till senare är ju en väldigt fokuserad på det paranormala och okulta karaktär. Jo, han är ju verkligen han är ju liksom en jägare, får mm. man ju verkligen säga. Det är ju det han specialiserar sig på verkligen när man, när man ser van Helsing som, som just van Helsing och inte i den här rollen i den här filmen. Eller boken och i berättelsen. Mm. Och man har ju fått se en del olika Van Helsing-tolkningar under årens lopp. Som mm. sagt, han har blivit lika stereotyp som den klassiska Dracula. Mm. Mm. Men jag köper inte riktigt jägartolkningen av honom. För jag menar, här har vi en akademiker som ska ha spenderat väldigt mycket tid med att studera. Att sitta och läsa och plugga och göra anteckningar och så vidare och så vidare. Det är inte någon jag föreställer mig att gå runt och tränar prickskytte. <laughs> eller närstrid. Nej, visst. Står du över på armborst till exempel. Så att... Um... Jag ser med Helsing som akademikern som tar hjälp av folk som har de talangerna mm. som han gör här. För mm. här har vi ändå ett par unga män som är villiga att slåss och som kan använda revolver och vapen. Mm. Så då behöver inte han vara den starkaste men han kan vara hjärnan. Mm, ja visst, det är faktiskt en väldigt tillfredsställande roll som man har här av just den anledningen. Som, visst tycker jag att Van Helsing är cool men han, han blir ju oftast lite, han blir lite för mycket av någon slags eh, G.I. Joe liksom action karaktär eller sådär. Just därför att han ska vara då jägaren som bara har två stycken armborst i, på var sin höft och springer runt och, och skvättar <laughs> vikselvasteren runt sig och bränner den ena demonen eller djävulen efter den andra och mm. annat otyg liksom. Det är ju bara att titta på filmen, Vän Helsing. Visst, den, den ska vi inte prata om tycker jag. Nej, inte i samband med den här för det är dag och natt i kvalitet. Ja, ja verkligen att de är Nej men det är faktiskt det är en väldigt intressant van Helsing det är det verkligen det är som du säger han ska ju vara en akademiker först och främst verkligen en akademiker man får en lite vag bild tycker jag av hur pass insatt han är i det här han verkar ju sjukt verkligen påläst och han verkar ju också ha studerat väldigt mycket inte bara genom att sitta i bibliotek och läsa sig på saker. Utan han har ju verkligen testat saker. Mm. Så nog är han väl handlingskraftig ändå. Och, och har väl gjort sina experiment. Och har varit säkert runt och rest lite grann här och var och sådär. Mm. För att kolla upp sina teorier och sånt. Men nej visst. Ja. Jag tror väl inte att han har just åkt omkring och så här, spöat upp vampyrer direkt. Det tror jag ju inte. <laughs> Och det är också här vi börjar få de här skakiga intrycken av historien. Där ja. att saker inte riktigt synkar upp. Mm. För när Van Helsing introduceras i den här historien så är han just lärare och mentor till Jack. Mm. Han studerade under Van Helsing när han gick på läkarskolan. Mm. Och det är också där vi stiftar bekantskap med karaktären. När han står och pratar inför en föreläsningssal. Mm. Men då har vi ju någon som är väldigt akademisk väldigt saklig, han står där och pratar och ja han är lite kanske arrogant men det beror ju på att han vet att han kan vad han pratar om och mm, mm. Jag köper det liksom, att han ska ju vara mästaren mm, i sammanhanget ja, Han är väldigt övertygande och väldigt övertygad också Och så blir han ju kallad för att Jack inser att de behöver hjälp och han reser dit och mm när han möter upp Jack så är han ju fortfarande lika så här ja övertygad om varför han är där mm. det är för att han är bäst. Mm. Och så händer det ju ett par saker strax efter som han kastar sig in i och visar ändå att jo visst han kan vara lite nonchalant och så men när det kommer till kritan så kavlar han upp ärmarna direkt och försöker ta hand om patienterna mm. och se till deras bästa i första hand. Mm. Och det gillar jag, alltså som sagt var, det ska vara någon som är väldigt på toppen av sin karriär och av mm. sig själv. Mm. Det är nu det börjar att krackelera lite, för helt plötsligt så får vi då intrycket av att, jo men han var ju så saklig akademiker innan, nu börjar han och bli väldigt flummig. Jo, visst han, han spårar ganska mycket där, han blir väldigt hispig han börjar prata om sånt som det känns som att, alltså ja. Ytterna man sådana där saker då, då blir man ju liksom inspärrad nästan. Och åtminstone att man, att man bara blir avvisad och kanske typ förklarad som lite smågalen. Och liksom en sån där person som säger saker som man inte egentligen vet vad man pratar om. Mm. Så att det är, han blir som helt som förbytt helt plötsligt. Han verkar ju dock bli också väldigt engagerad i hela det här fallet. Just därför att han har då de här intressena och den här hobbyn för det okulta. Men ändå, han som sagt, han spårar en hel del. Och visst, de säger att han har någon form av examiner i filosofi. Mm. Men jag tycker ändå det blir lite för mycket för det blir såhär det är skillnad mellan livet och döden och så vidare och så vidare. Ja, <laughs> ja. okej, okay, för all del. Mm, okej. Okay. <laughs> jag är inte helt säker på hur han lyckas övertala folk, dessutom till det, det, det han säger, att verkligen tro på det. Okej, okay, nu händer det ju en hel del –konstigheter. Folk får kanske inte alltid se alltihopa– –utan de, de anar till en början, precis som Jonathan när han kommer till Transylvanien– –till en början ser han inte allt konstiga saker– –men det blir ju värre och värre. Och då, då kanske tron också börjar övergå just till att bli mer av en tro också. Men ändå, jag, jag, jag tycker att folk har lite väl lätt för att hålla med honom– –för han, han verkar ändå smått galen till och från– och det sägs ju även någon i en gång, vill jag minnas att det är någon av karaktärerna som verkligen ifrågasätter honom, i synnerhet någon av de här tre, då Jack, Lord, Arthur och Quincy. Att de tycker att men herregud, Karne är ju galen. Mm. Och ändå så lyckas han liksom få dem att typ en kända en grav till exempel, bara för att han vill det. Sen visade det ju så att han faktiskt har rätt så... Jo, visst det, det. Och det stärker väl ganska mycket av det han säger ändå, men ja, jag, jag tycker ändå att de, de vänder kappan efter vinden lite väl, alltså han lyckas organisera en massa folk bara från en scen till en helt annan och själv skulle jag ha väldigt svårt för tro på vad han sa oavsett vad jag liksom får se för syner och sådär, ja, jag tycker de går väldigt långt i att lyssna på honom, även mm. om det nu som sagt visst, det visar sig att han faktiskt har väldigt rätt men ändå, ja. Ja, sen är han ju rätt hispig som sagt, alltså det är en konstig personlighetsförändring han genomgår Sen kommer den största förändringen av dem alla, där han säger uttryckligen Dracula, honom har jag letat efter i hela mitt liv. Ja. Ja, men det, jag förstår ju att det ska vara något sånt här att Åh, jag har vetat att han har funnits ja, visst. och jag har försökt att ta reda på var mm. han finns. Mm, mm. Men du, grabben, du har en hel bok om honom uteslutande mm, mm. Kom inte att säga att det här inte stod Han bor i Transylvanien <laughs> Nej, Och att du i så fall Inte reste dit ja. Tyvärr, jag köper inte det Jag hade köpt om de hade lagt in en replik Av typen, åh oh, Jag har hört talas om honom i hela min karriär Men jag trodde att han bara var En legend eller Vidskepelse mm, mm. Men han finns Äntligen en utmaning Alltså någonting åt det hållet mm, mm. Det här att han är plötsligt bara där, Nej, det här är vad hela min syfte är i livet. Jaha, ja. okej. Okay. <laughs> ja, han är jägaren Van Helsing ändå alltså. <laughs> Men jag kan ju ärligt talat säga att um, Anthony Hopkins som spelar då professor Abraham Van Helsing gör en Kanonprestation. Ja, det är ange verkligen alltså, oavsett om man ska vara lite mer hispiga van Helsing eller den väldigt sammanbitna väl Van Helsing. Så Anthony Hopkins för tusan. Det är ju det är svårt att inte redan innan filmen börjar sitta och liksom vänta på att han ska komma in och bara vänta på att han ska leverera också. För att skådespelare kan ju den kan också göra lika väl som Gary Oldman. <laughs> Ja, det är av en anledning. Vi säger att det är de två starka stjärnorna här. Ja. <laughs> det är det? De gör ju hela filmen. Alla mm. de andra mm. är bifigurer i princip. Speciellt när de har så pass starka karaktärer som det är också. Och sen... Dels att de är starka som de är. Men sen att det är just de personerna i de rollerna också. Gör ju väldigt, väldigt mycket för dem. De blir så enormt prominenta också. Det blir ju nästan en Dracula versus Van Helsing i slutet där. <laughs> men vad man än tycker om Van Helsing överlag. Som den akademiska karaktären. Mm. Mm. Och de bitarna här tycker jag är fantastiskt spelade ut av Anthony Hopkins. Mm. Mm. Och så svägar det... Men det är inte riktigt hans fel. Nej. Det är manuset mm. som mm. inte riktigt vet vilket ben det vill stå på i alla tillfällen. Mm. Och det är synd. Mm. För det, det kunde varit snäppet bättre. Mm. Det hade det. Men, men. Det, är, det är tur att vi har Anthony Hopkins i alla fall. För att även när det då svänger över så kraftigt som det gör. Så kan han ju ändå leverera en karaktär som fortfarande är liksom spännande. Men mm. ja, man undrar ju verkligen hur det här gick till. Vars kom tvärvändningen ifrån? Om jag ska göra någon jämförelse med en annan fiktionell karaktär som har ungefär samma position och som nästan är lite mer Van Helsing än Van Helsing <laughs> ja. så är det karaktären Professor Trevor Battenholm. Från Hellboy-serien Som porträtteras Väldigt snyggt av Jon Hurt I eh, båda filmerna Men även som mm. röst I de animerade filmerna mm. För här har vi också Akademikern som när han var ung Ändå eh, Kunde ta till nävarna själv mm. Mm. Men har nått en position I livet där eh, Det kanske inte är det första Alternativet han kan spänna musklerna om han absolut behöver. Men han är snarare rådgivaren och hjärnan i gruppen. Mm. Och um, ja, John Hurt och uh, Anthony Hopkins är ju båda fenomenala skådespelare. Så. <laughs> Jag menar, en legitim jämförelse. <laughs> så vad man än tycker om Hellboy-filmerna eller Hellboy-serien så... Um, är det ju en av rollprestationerna och tolkningarna som jag tycker har blivit rätt. Mm. Mm. Och det finns faktiskt en anledning till att jag tar upp Hellboy i det här sammanhanget. Nu när vi börjar närma oss ett annat segment i vårt program. Nämligen Mike Mignola, skaparen mm. av Hellboy, mm. är involverad i den här filmen. Jaha, var rent visuellt då med andra ord eller? Ja, med att skapa miljöer och ha varit med som någon form av konstnärlig rådgivare. Mm. Mm. Så det är lite kul. Mm. Ja, jo, för just det visuella nu som, som vi är, som är på väg att gå in i. För här har vi då karaktärslistan som, som den ser ut helt enkelt- så det, det visuella är ju verkligen åtminstone i halva filmen som jag sa tidigt i det här avsnittet också. Handlingen må vara spännande och intressant och karaktärerna gör ju shit också. Men, men det visuella, alltså vilken atmosfär det är i den här filmen och det mycket har just med hur man lägger upp vissa scener. Mm. Alltså egentligen de flesta scenerna. Och man kan ju se att det finns vissa Mike mignola influenser i den här filmen Men å andra sidan, jag har en känsla av att Mignola själv har varit väldigt inspirerad Av de gamla Hammer-filmerna när han mm. har gjort sina verk mm. Säkerligen, ja. ja Man jobbar ju exakt mycket med det visuella Både vad gäller klippning och, och skuggor jobbar man ju mm. riktigt mycket med och det är mycket mörka miljöer som ändå då är upplysta lite här och var just för att skapa det här lite halvdunkla och få skapa de här skuggorna. och Det, det finns ett par skumma klipp det gör det också men en del klipp mellan olika scener de är, de är riktigt snyggt överlappade sen finns det några andra som är extremt tvära och plötsliga så att det skär sig faktiskt till och från vilket är väldigt tråkigt för att överlag så, så är det ju en, en riktigt läcker film att titta på. Som sagt, ja, jag sugs verkligen in i den. Och jag köper det absolut mesta miljömässigt, det gör jag. Ja, mysrys är det ju. Det har vi ju sagt mm. flera gånger. <laughs> mm. Och um, jag får ju lust att gå runt i de här miljöerna för att jag gillar ju den här lite kusliga, gotiska, kanske lite halvförfallna miljön. Ja halva stämningen i filmen är ju bara i miljöerna. Mm, mm. Och de har man ju lagt ner oerhört mycket arbete på att försöka göra så starka som möjligt. Trots det finns det ju scener där man eh, jag har väldigt svårt att ignorera att det faktiskt är eh, ett rum på en studio. <laughs> de är lyckligtvis inte så många, tack och lov. Men mm. Där är ju ändå ett par där man ändå tycker att det känns lite klaustrofobiskt. Och det ska ändå vara ute mitt på ett fält i princip. Men ja om man bortser från de här ändå ganska små och korta klippen. Så um, håller filmen en um, visuell nivå som få filmer idag klarar av att hålla. Ja, absolut. Det märks ju att... Um, Coppola hade väldigt starka åsikter om hur de skulle göra saker och eh, hans passion lyser verkligen igenom. Mm. Och det är allt från de eh, transylvaniska landskapen och slottet där till eh, London och hur eh, London på slutet av 1800-talet presenteras. Och... Alltså kostymdrama är ju rätt... Eh, <laughs> kategori att placera in det här på för där är ju miljö och kläder väldigt, väldigt, väldigt, väldigt viktiga ja. och det är de ju här också Jo, det är ju ändå en del av för att man ska just få den här illusionen i synnerhet just i London också att verkligen känna att man befinner sig i just London på den här tiden, Mm. Jag tycker att det är genomgående verkligen för, för all, allt som har med miljön och det visuella att göra. Alltså näst till som du säger, en del, en del scener, en del platser där man inspelar in. känns verkligen som att det är just inspelningsplatser. Men överlag så är jag enormt imponerad och verkligen som sagt att det känns som att jag är på plats där borta. Det är mm. sällan man ser så pass eh, välarbetat miljö och så bra scener och så, bara allting, liksom. Jo, men du köper att det här är en härgård. Mm. Du köper att det här är en dunkel gammal kyrkogård. Mm. Du köper att det här är karga slätter i ett kargat land. Mm. Mm. Och ja, du köper det. Mm. Alltihopa. Mm. De scenerna jag nämnde där det verkligen känns som en scen med rekvisita, de är väldigt få. Och det är ovanligt för en film av den här typen för mm. oftast så brukar illusionen krakelera på betydligt fler ställen. Mm. Så äh, stor eloge där. Mm. Och detsamma gäller specialeffekterna med sminkning och hur de har gjort att blod och sådant har runnit och monster och allt möjligt. Att äh, Det är ju bara så fruktansvärt snyggt. Mm. Det, är det. Ganska obehagligt och inte vackert. Visst, men... men det ska det ju inte vara heller. Så att... <laughs> Exakt. <laughs> det, det hade varit hemskt om monstren hade sett gulliga och fina ut. Det hade det ju verkligen. utan det ska ju, det ska ju verkligen vara förskräckligt. Och det har de lyckats med. Särskilt med tanke på vad han gör i vissa scener. <laughs> ja, jo, precis. <laughs> Då hade inte gulliga monster varit särskilt välkommet. <laughs> <laughs> Bara det faktumet att... Um... Draculas skugga verkar leva ett eget liv gör ja. ju väldigt mycket för den här filmen. Och de har projicerat det jättesnyggt på bakgrunderna mm. så att mm. äh, det är väldigt svårt ibland att tro att jag vänta nu, stod inte han där borta och gjorde <laughs> den påsen? Nej, det gjorde han ja, ja. Äh. <laughs> Det är så polerat allting och mm. väldigt, väldigt omsorgsfullt gjorda praktiska effekter. Mm. mm för um, det här är väl en tid innan de digitala börjar att klampa in och det är jag tacksam för. <laughs> jo, det får ju verkligen, verkligen vara. Och när man får se också hur pass väl man faktiskt kan sminka upp ett monster, så då, då undrar man ju faktiskt varför man överhuvudtaget använder digitala effekter nästan. Den här mm. filmen hade ju absolut inte kunnat bli bra någonstans om man hade slängt på en massa digitala effekter. Det, det tror jag verkligen inte utan... Den här den, den gör sig bäst i det här formatet, så som de har verkligen framställt filmen. Jo, men den mår bäst med det praktiska. Mm. Och jag har en känsla av att det gör de flesta såna här filmer ärligt talat. För ja, um, ja. det är så svårt när man ska försöka göra monster som inte finns där. Mm, för um, skådespelarna har inget att interagera med. Mm. Och då blir det väldigt um, påklistrat. Mm. Bokstavligt talat påklistrat. <laughs> ja. Så, det, så att det lyser igenom och sticker, som vi har pratat om tidigare. Mm. Men det som, det som sticker lite grann som sagt. Det är till och från klippningen. Det är som sagt så att det finns ju scener som är väldigt snyggt överlappade. Man går från en scen till en annan. Men ibland så blir jag lite förvirrad av klipparbetet. Alltså de, de, är så, de är som så osynkade på något vis. Jo, ja, men ibland är det väldigt mycket eftertanke och ibland är det bara gjort lite på morfå. Mm, mm. Och det stör bilden för, som vi nämnde innan, ibland är det svårt att hålla reda på var vi är tidsmässigt. Ja, jätte. Helt plötsligt har det gått en månad från att det innan bara hade gått någon dag. Och, ja, okej. Okay. Har du gått så här lång tid nu? Mm, ja, mm. okej. Okay. Ja, men då förstår jag att det, det är tio så och eh, så. Vad var jag nu i filmen? <laughs> Och det, det är ju klippningsarbetet där som sätter krokben. Mm. Någon form på indikation att det går tid hade ju varit ganska bra. Därför att ärligt talat, det ser ut att vara samma årstid i London hela tiden. Ja. Och då ska ändå månader ha passerat. Mm. Mm. Jag säger inte att vi måste se högsommar för att sen se liksom midvinter, men... Någon sån här liten skillnad med att träden börjar tappa löv eller någonting hade ju varit passande om det nu har gått en månad ja. där och en månad där och så vidare. Mm, mm. Men nej det, det är statiskt. <laughs> ja, här, här tänker jag mig också att det är lite grann som faller bort på grund av att man gör det till en filmad För jag tror nog att det, det hade varit lättare att köpa när man vänder blad det blir ett nytt kapitel eller någonting... För då blir det som lite tydligare också. Kanske, kanske det är dessutom inleds som det är så mycket just brev och dagboksanteckningar och sådant i boken. Så inleds det säkert väldigt mycket med just ett årtal, ett datum. Jag tror bara att det hänger ihop lite snyggare i boken. Men det blir svårare att göra någonting av när det är film. Om man på något sätt ska övergå just från scener utan att det känns just avkortat. Men där är det mycket fingertoppskänsla som behövs. Mm, mm. Och där har man väl kanske slagit sig på tummen lite, lite grann, <laughs> <gärna>, ja. <laughs> det funkar, det är inte överväldigande illa, men det sticker. Mm, mm. Men vi kanske ska ta och summera våra tankar om den här filmen nu. Ja, det gör jag då så gärna. Jag tror väl ändå att med tanke på vad vi har sagt överlag om den här filmen så, så tog det, det väl stå hyfsat tydligt hur pass... Mycket vi tycker om den. Jag misstänker att det lutar åt det hållet. Ja. <laughs> det här är ju tveklöst en modern klassiker och en film som de flesta som gillar det lite kusliga och rysiga borde se. Åtminstone efter att de har fyllt en viss ålder för att <laughs> <Ja>. <laughs> där är en hel del sexuella anspelningar och en hel del bara bröst i den här filmen. Ja, jo, visst, det är gott om både, både sex och våld i den här. Eller naket och våld åtminstone. Men det är också en del av vad som ska vara där därför att, ja, vampyrism har ju oftast haft en sexuell spänning i sig. Mm. Det är en del av den historia som ofta berättas att där är en längtan, där är förförelser, där är mm. Mm. mörka njutningar som eh, inte hör hemma i ljuset och så vidare och så vidare. Och det tycker jag finns här och det berättas också snyggt. Jag menar, även om jag tycker att Lucy som karaktär är lite åt slamphållet <laughs> så är det ju aldrig extremt smaklöst. Utan det är ju i kontexten av filmen förståeligt. Mm. Ja, visst. Och funkar. Det är starka skådespelarprestationer, särskilt två stycken. Några lite blekare stjärnor också. Men de gör vad de kan, mm. åtminstone, mm. med vad de har fått i manusväg. Mm. Det är en spännande miljö, det är en spännande historia. Det är otroliga effekter och eh, vansinnigt vackra miljöer. Jag gillar den här. Jag förbiser gärna de små bristerna i den. Som att den är för lång. Att berättarrösterna blir lite långdragna. Att klippningen är lite hoppig. <skratt> <skratt> Bara för att uppleva historien. Och mm. få följa med på den här mycket obehagliga resan. Som mm. Dracula gör under 400 års tid. Mm. Eller ja, det är ju de sista. Den sista tiden där vi får följa åtminstone. <laughs> <laughs> ja, det är som sagt, det är en jättespännande historia det här. Det, det är det, absolut. Ja, visst, den, den kanske är lite för lång på sina ställen. Men de riktigt bra scenerna, som ändå är väldigt många. De äger ju upp hela den här filmen verkligen och gör att jag kan absolut ta mig igenom de här två timmarna för att få den här fantastiska atmosfären som filmen levererar. Och som då i synnerhet nu både Dracula men också då Van Helsing levererar. Men det är en Dracula-film utan dess liket tycker jag verkligen. Det här är en riktigt, riktigt bra klassiker. Där miljöerna också är otroligt välgjorda verkligen. Liksom just Dracula själv. Och jag, jag tycker att det, det är mysrys som vi har sagt. Alltså det är en riktigt kuslig film. Och den är hemskt härlig verkligen på, på alla plan egentligen. Det finns någon liten skavank här och där. Men den är definitivt värd att ta sig igenom. Det är en, det är en bra skräckisk som handlar om just Dracula. Det är en bra ja. en bra porträttering av den, den legenden och myten. Och det är ju den absoluta prototyphistorien för vampyrer egentligen. Mm, mm. Klassiska vampyrer dessutom som varken glittrar eller uh, något annat. <laughs> Exakt. Inga sådana där hemska heter. <laughs> Men du Thomas. Mm. Nu börjar du ju närma sig Halloween. Ja, det gör ju verkligen det. He, he, he. Så äh, vad säger du om att vi stannar kvar lite i äh, skräcksgenren ett, äh, ett tag till? Ja, hemskt gärna. Jag bara gnuggar händerna. <laughs> <laughs> Men vi kanske ska ta någonting som utspelar sig i äh, lite modernare tid, kanske? Ja, det kan jag tänka mig. Men... Äh, med lika mycket kusliga känslor och saker som lurar i skuggorna Ja, visst, absolut lite mera, lite mera monstrositet det har jag ingenting emot Men då tar vi och försvinner in i mörkret för den här gången och återvänder snart igen Jag heter Daniel Arling och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna